Pavel Svoboda, komunikační popel. Evžen, můj velký přítel, robustní blondýn s renesančním apetítem pro všechno ostré a kořeněné, choval v sobě s žíravou touhu přeplout na své jachtě zvané Louisiana Atlantický oceán. Jednou mi zavolal. Chystám se na to zodpovědně, Piju rum, kolébavou chůzi, s zdýmky, pěstuju si plnovous a taky nespím s manželkou. No to víš, askeze se mě nevyhne, tak to trénuju. Můj přítel zemřel kolem třetí hodiny raní ve vaně, ve čtvrtém poschodí svého bytu, aniž by vstyčil plachty. Trpěl vážnou nemocí, o které lékaři taktně prohlašují, že má infoustní průběh. Milý hochu, říkal mu po nocích něco uvnitř. Bohužel už nevypluješ. A stejně je ta tvoje Louisiana jen taková děravá kocápka. Ano, naše těla mají jakousi vnitřní řeč. A v některých chvílích, bohužel prý v těch posledních chvílích, jim začínáme rozumět. Příteli bylo po takovémto vnitřním sdělení asi v noci zima. Tak si napustil vanu teplou vodou a polkl silné sedativum. Oceán byl najednou daleko, ale koupelna jen přes chodbu. Při dobré visky a puštěném vodovodním kohoutku si představit šplouchání moře, bílé plachty, žárovku jako měsíc a koupelnovou armaturu jako kormidlo není až tak těžké. Pak stačí vzít žiletku. A pak tichá smrt jak si přicupitá lehce, bez hluku. Dalo by se říct tanečním krokem. Mohla bych ti o něco požádat? Jistě. Dnes jsou tyhle soukromé obřady ve velké oblibě. Jednak jsou mnohem upřímnější a navíc i lacinější. Chtěl, kdyby se s ním něco stalo, aby byl spálen a jeho popel rozsypán kolem jejich zamilované chaty. Nikdy jsem nikoho nevysypával. Byl si jeho nejvěrnější přítel? Ano, byl. Jak bych to řekl? No protože byla vdova víc než moje dobrá známá a protože mě přesvědčila, že vypadám k tomuto úkonu na rozdíl od dalších kamarádů jejího muže naprosto způsobile, vyhovil jsem jí. Její volba mě sice tak trochu zalichotila, ale to přání vysypat kamaráda na trávu za chatou mě stejně vůbec netěšilo. Ale vždyť to znáte sami. Některá přání se prostě odmítnout nedají. Napřed jsem musel dotyčnou urnu s popelem přítele vyzvednout. Je to úkol nečekaně tristní, zejména když tak činíte poprvé. Nakonec to ale hravě zvládnete. Asi jako když vejdete do správkárny obuvy a řeknete ty a ty boty jsou moje, děkuji. Kolik jsem dlužen? Nesl jsem urnu v igelitové tašce a tvářil se, jako bych táhnul nákup. Pečivo, uzeniny, ovoce, minerálky a tak. Jak se tak vyhýbám proti jdoucím chodcům, houpám s taškou sem a tam, tu se najednou ozve. Nehoupej se mnou, nedělá mi to dobře. Ohlédnu se, Sakrak kdo to mluví, teď za mnou nikdo nejde, a zase slyším dutý hlas. Co pak mě neslyšíš? Zastavím se. Hrome snad ním. Fakt je, že nesu urnu s popelem mého přítele poprvé, nemám to ještě jak si zažité, ale nečekal jsem, že to bude mít takový destruující následek. Potkal jsem známou, mrkne na mou tašku a zašveholí něco v tom smyslu, že jsem hodný manžílek a určitě nesu milým dětem a upracované ženušce čerstvé rohlíky. V tom se ale z mé tašky ozve znovu. Cože, já že jsem rohlík nebo kobliha, okřnul ten drzý hlas. Moje známá se zamračí, no dovol, já ji překotně vysvětluji, že to samozřejmě nepatřilo jí, ale komu si, no raději tenhle rozhovor rychle skončím. Doma jsem uložil tašku s urnou do sklepa. Je tam přítmí a chládek. Když jsem byl už na odchodu, tak taška jakoby se nepatrně zavlnila a z ní to zahouklo. Nejsou tady myši, hele od jakživa se jich bojím. Utřel jsem si splocené čelo, zhasl světlo a v kuchyňce jsem si nalil kubánský rum. Prýhopili drsní námořníci, aspoň tak praví autoři dobrodružných románů minulého století. Zasedl jsem za stůl a přemýšlel. Je pravda, že někteří jedinci, obzvláště staré opuštěné ženy, vyprávějí, že někdy mluví se svými pozůstalými. Takový vejšplechty se ale hravě dají přičíst samotě starých lidí. Samota, jak známo, totiž deformuje psychiku, zejména její část věcného uvažování. Já nejsem zdaleka sám a navíc vykonávám profesi soudního znalce a to vyžaduje nějakou dávku logiky. Všem těm báchorkám o komunikaci s mrtvými zásadně nevěřím, zrovna tak jako báchorkám o marťáncích, co se inkogníto procházejí po naší zemičce. Akt rozsypu zesnulého přítele, úředně zvaný Rozsev, byl stanoven na pondělí desátou hodinu dopolední. V chatařském údolí se sešla menší, pobrkávající společnost, taková pestrá, různobarevná grupa. Nikdo z nich neměl smutečný oblek. taky proč? I zesnulý přítel nic jiného z osobní garderoby neznal než džíny, kostkovaný triko a na nohou podrásený, kožený Martensky. Vdova měla na sobě plandavý rolák a na nohou něco jako tepláky. Jediné, co na ní připomínalo vážnost chvíle, byly kruhy pod očima a sešmajdané černé mokasíny hnědé od bláta. I já osobně jsem si k tomuto vážnému úkonu vzal novou khaki bundu, světlé, vyžehlené kalhoty a starší botasky. Když bylo deset, kdo si pustil přehrávač a údolím se linulo pomalé blůz. Zaškrcený hlas zpěvačky přítomným oznamoval, že muž odchází cestou dalekou, kam si do neznáma. Byla to naše oblíbená píseň, při které se, jak kdo si poznamenal, zachvívali i Olše u potoka. Uchopl jsem urnu a snažil jsem se nadzvednout její výko. Nešlo to. Bylo to trapné. Uvnitř jsem si nadával, že jsem si mohl to otvírání předem nacvičit. Jenomže na čem. Zkusil jsem to znovu, ale výko bylo tvrdohlavé jako mezek. Připomínalo mi to konzervu hovězího masa z první světové války. Vyprávil mi o tom dědeček, který bojoval na pijavě. Z vnitřku urny se náhle ozval. Vem si na to, šroubovák. Nikdo to neslyšel, jenom já. A málem jsem tu urnu upustil. Když jsem se jakžtakž vzpamatoval, požádal jsem jednoho z hostů trizny, aby pro nějaký šroubovák došel. Urnu jsem nemilosrdně sevřel a zajel břitem šroubováku pod víko. Připadal jsem si jako bytový zloděj začátečník, ale podařilo se. Mezitím zpěvačka zanotovala sladkobolný refrén o tom, že ten muž už tam došel. Udělal jsem dva kroky k mladým smrčkům, které lemovaly loučku před chatou, otočil se směrem k hostům a pronesl první slova mého smutečního projevu. Blekotal jsem něco o oceánu a o věční plavbě, na kterou se stejně všichni vydáme, ať už vlastníme plachytnici nebo ne, a nemusíme přitom pít rum, mít kolébavou chůzi a kouřit zahleněnou dýmku. Zkrátka, že té věční plavbě stejně neujdeme, a tak šlo o básnickou metaforu. A doufal jsem, že ji přítomní i tak to pochopí. V okamžiku, když jsem se chystal utrousit trochu té šedé hmoty, toho jediného, co z přítele zbylo, popílek se v urničce mírně zavlnil, jako kdyby se v něm rojily mouční červy a zevnitř se nečekaně ozvalo. Hele, nech těch keců, jo, a díku zdál, blíž ke břehu, jsem sem chodil v noci chcát. Nikdo ze zúčastněných to neslyšel, navíc zpěvačka hnala refrém do finále a zvýšila přitom hlas. Přikryl jsem urnu dlaní a popošel k trnkovému keři. A zase se z ozvalo na pomenutí. Hele, tam ne, jo, proboha, tady jsem často zvracel. Přemístil jsem se tedy k patě náhnilého totemu. A zase jsem byl tím popelním hlasem upozorněn. Prýže se kolem totemu za večera mrouzkají kočky a on je vždycky nesnášel. Přítomní smuteční hosté moje po pocházení viditelně nechápali. Někdo z nich mi podal polévkovou lžíci, zřejmě v domění, že jsem si ji zapomněl vzít a že se nechci popela dotýkat holými prsty. Poděkoval jsem mu. Nabral popel a popošel k lavičce, která byla kousek stranu pod vzrostlou tůjkou. Potichu jsem řekl, no dobře, tak tě teda vysypu pod lavičku, rád si na ní přece sedával, ne? Ne, na lavičce jsem se, no jak bych ti to řekl, no často jsem tu jezdil na služební cestě a na té lavičce, no s jaruškou a Slenkou a tak dál, no by pětu člověče, pětu, pochop to. To už jsem měl toho neustáleho napomínání vážně dost. Vzepřel jsem se, podíval jsem se do urny a zamumlal jsem. Hele, sakra, ty jsi tak umíněnej, kam vlastně chceš vysypat? Přítomní si určitě mysleli, že jsem se s přítelem loučil a že mu říkám potichu, naschledanou. Popel se natřásl a přítel z popela zašeptal. Hele, šoupni mě do potoka, jo. tam jsem si chladil pivo. Provedl jsem. Bublající potok přítele Evžena přijal a s hravými bublinkami ho unášel do náruče Vltavy. Bohužel, než tam dospěje, musí se prodrat kanalizační čističkou, kterou místní obec na náklady chatařů nedávno vybudovala. Tiše jsem pronesl. Máš, co jsi chtěl? Teď pluj, kamaráde. Oceán tě očekává. No i když nejdřív ta čistička. Ale ty to určitě zvládneš. Byl si vždycky drsný chlap. Smuteční akt skončil. Přehrávač se sám vypnul, společnost se nahrnula k chlebíčkům, salátům, k šampaňskému a grogu. Nalil jsem si grog a přistoupil k vdově. Bojácně jsem se jí zeptal, zda jsem tu obřadní řeč moc nezvoral. Se slzami v očích mě ujistila, že vůbec ne, naopak, že nikdo by to líp nedokázal. Usrknul jsem další doušek k grogu. Vdova se ke mně tak trochu přitiskla a mile pravila. Víš, to, jak si připomněl ten jeho vysněný oceán a že on už je vlastně v něm a my teprve za ním připlujem, to byl fakt nádherný. Dáš si ještě krok? Vzal jsem ji jemně za loket a pošeptal. Hele, víš, komunikace s našimi drahými zesnulými je zatím utopie, jo? Ale třeba jejich popel v sobě skrývá netušené informační pulzy. No dneska je to spíš k smíchu, jo, ale za 20, za 30 let... Dneska sedíme u počítačů, mačkáme mobily, vytlačujeme SMSky a zítra. Když se dokážeme domluvit s kosmonauty až ve vzdáleném vesmíru, proč bychom si nemohli popovídat s popelem našich drahých, no? Technika ukládání a přenosu informací kráčí totiž mílovými kroky. Vdova mne očima politovala a tiše řekla: "Vrátíme se do chaty a já ti udělám silnou kávu, jo?" Odcházeli jsme volným krokem od potoka. Dodnes vidím, jak se voda začeřila, a popel mého mrtvého přítele odnášela směrem k obecní čističce.